Здрастуй, довгі роки живи, хай тебе Бог береже. Грубим хрипким голосом привітався він. Будь моїм гостем дорогим. І запросив сідати на лаву, що стояла біля будинку, якраз навпроти церкви святого Михайла. Церква приліпилася на стрімкій кручі, і тут біля неї і гумен будинок собі поставив. Тільки тепер побачив Данило всю красу, якою славився Видубецький монастир. Містеце, подобалося князю Всеволоду Ярославичу, синові Ярослава Мудрого. Прямовисною стіною спадала круча від церкви до Дніпрового берега. Звідси відкривався чудовий краєвид на Задніпров'я. Данило озирався, вражений такою красою. «Що?» «Сподобалось?» – запитав ігумен. Захоплений Данило тільки приклав руку до серця. «Чи надовго до нас, князю?» «Та ні, їдує далі. А ви як тут?» «Животіємо, і князя в Києві немає. Золоті часи минулися». Батий пожалував Київ Владимиру Суздальському князеві Ярославу Всеволодовичу. «Примітка Ярослав Всеволодович?» Батько Олександра Невського. Та він ще сам не приїздив сюди, а воєводу прислав. Лихо велике для Києва, города немає, оселище тепер, а не город. Та я, владико, до Батирія їду. Помолись за мене, відслужи, молебень, бо подорож передо мною страшна і грізна. І гумен заметушився, сьогодні не зможу, князю, завтра відслужу, а може й сьогодні ввечері. Данило подумав і згодом відповів, «Добре, нехай завтра ранком, тільки збери всіх чинців, щоб і співали». Ігумен багато розповідав, а потім ніби ненароком сказав, «Ох, оборонці ви наші, коли то Київ наш підніметься?» Ці слова гіркої правди болем відгукнулися в Даниловому серці. І він глянув на ігумена. Заклопотаний дідусь Подобався йому своєю рухливістю і відвертістю. Данило підсунувся до нього ближче і сказав, «Не тільки ти мені про Київ сказав отче. Скрізь люд про це говорив. Нічого не сумуй, підніметься наш Київ. Може не зразу, а згодом, але підніметься». Ігумен, зрадівшись, схопив його за руки. «Підніметься Київ, допоможуть йому городи руські», – продовжував Данило. «І ти, отче, так і кажи людям, житиме наш Київ, поки сонце світить. Діди наші вибудували його не для того, щоб ми віддали комусь, а руських людей ти знаєш, які вони щирі у дружбі. І нас, Алечента та Волинців, пригорне Київ до себе». Заспокоєний Даниловими словами, дідусі Ігумен турботливо схопився слави. «Відпочинь у моїх покоях, ніхто не заважатиме». А може, їсти хочеш. Ох, який я стара голова забувати стала і не запросив відразу. Ти вже прости, князю. Я про все сьогодні забув. Така радість для мене велика. А я вже думав, що й помру тут, не побачивши жодного руського князя. Підійшов Андрій, уклонився й гуменові. Здрастуй, Владико. Хай Бог тобі помагає. І Гумен відповів йому поклоном. «Сідай, боярине!» «Та ні, ми підемо, на Київ глянемо», – сказав Данила. «Коні стоять нерозсітлені, тебе чекаємо», – звернувся до нього Андрій. «Я чинця вам дам супроводжувати. Може, і до Ярославового боярина Дмитра Єйковича заїдете?» «Оце, добрий гумене, – придумав. Посилай чинця з нами». Чернець в орламі, чорний, високий, той, що привів князя до ігумена, їздив добре. Він скочив на коня, і кінь під ним затанцював. «Поїдемо, князю!» Виїхали з воріт, звернули в густий ліс. Через нього йшла дорога до города. Чернець оповідав, як ховалися від татар. Довго в лісі ми обріталися. Ігумен з нами. Старий він уже, недужий. А все ж хотів неодмінно повернутися. А не всі ченці наші живі. Полягло сорок п'ять наймолодших. Їхали вибалками, то спускаючись униз, то піднімаючись угору. Праворуч звертала бічна дорога. То до Дніпра, сказав Варламій, до берега. Там Володимир Киян хрестив. Яр хрещатий називається, показав Варламій на широку балку. Піднялися на гору, під'їхали до золотих воріт, зруйнованих татарами. Стоїть мур, подовбаний, пощерблений. Данило глянув і нічого не сказав. І всі його супутники мовчали. Будинків мало зустрічали. Десять поруйнованих, а поряд він притулився відбудований. А далі знову пустка. По вулиці густо росла трава, парканів не було, і трава буйно з садків наступала на вулицю. «До боярина Дмитра чи куди?» – спитав Арламій. «Ні, до Десятинної церкви», – кивнув Данила. Поодинокі кияни з цікавістю дивилися на незвичайний похід. В кінці вулиці височили руїни Десятинної церкви. Данило згадав про Дмитрія. Тут на цій землі ходив Дмитрій, тут закликав киян боронити Київ. Біля церкви встали сконий, і Данило підійшов ближче. Під ногами валялося каміння, поміж ним, там, де земля вкрита тонким шаром мотлуху, пробивалася трава. Данило пройшов кілька кроків, і там, де була середина церкви, зупинився. Скільки киян загинуло під тими уламками! Теодосій нишпорив по руїнах, розгрібав каміння. Щось забачивши, він покликав дружинника, і вони вдвох підважили грубезний камінь. Звідти видно було кусень заліза. Теодосій почав ритися далі, роздирати уламки цегли,